מפני רעתם אשר עשו להכעיסני, ללכת לקטר, לעבוד לאלוהים אחרים, אשר לא ידעום המה אתם ועבותכם. ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים, השכם ושלוח, לאמור, אל הנה תעשו את דבר התועבה הזאת, אשר שנאתי. ולא שמעו, ולא הטו את אוזנם לשוב מרעתם, לבלתי קטר לאלוהים אחרים. ותיתך חמתי ואפי, ותבער בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ותהיינה לחורבה לשממה כיום הזה. ועתה, כה אמר אדוני, אלוהי צבאות, אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותכם, להכרית לכם איש ואישה, עולל ויונק מתוך יהודה, לבלתי הותיר לכם שארית. להכעיסני במעשה ידיכם.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 ולא הלכו ותורתי ובחוקותיי, אשר נתתי לפניכם ולפני אבותיכם. לכן, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שם פני בכם לרעה, ולהכרית את כל יהודה. ולקחתי את שארית יהודה, אשר שמו פניהם לבוא ארץ מצרים, לגור שם, ותמו חול בארץ מצרים. יפולו בחרב, ברעב יתמו.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 כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכינו ושרינו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים. ונשבע לכם ונהיה טובים, ורעה לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמים, והסך לנסחים, חסרנו חול, ובחרב וברעב תמנו. וכי אנחנו מקטרים למלאכת השמים, ולהסך לנסכים. המבלעדי אנשינו עשינו לכוונים להעציבה והסך לנסחים? ויאמר ירמיהו אל כל העם, על הגברים ועל הנשים, ועל כל העם העונים אותו דבר למור. הלא את הכיתר, אשר כיתרתם בערי יהודה ובחוצות ירושלים, אתם ואבותיכם, מלכיכם ושריכם ועם הארץ, אותם זכר אדוני ותעלה על לבו?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 ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשים. שמעו דבר אדוני, כל יהודה אשר בארץ מצרים. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לאמר, אתם ונשיכם, ותדברנה בפיכם, ובידיכם מילאתם, לאמר, עשו נעשה את נדרנו אשר נדרנו, לקטר למלאכת השמים, ולהסך לה נסכים. הקמת תקימנה את נדריכם.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 הנני נותן את פרעה חופרה מלך מצרים ביד אויביו וביד מבקשי נפשו. כאשר נתתי את צדקיהו מלך יהודה ביד צר מלך בבל אויבו ומבקש נפשו.